כאשר הלך עבדי ישעיהו ערום ויחף שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל קוש. כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות קוש, נערים וזקנים ערום ויחף, וחשופי שת ערוות מצרים. וחטו ובושו מקוש מבטם ומן מצרים תפארתם. ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה חום הבתינו, אשר נסנו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור, ואיך נמלט אנחנו.